Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi, rabbil alameen wa s-salatu wa s-salamu ala rasulna muhammadin wa ala alihi wa s-sahbih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin Allahu nama dhuwa rafal ndarojim dha vatim pritindim dha faalik rkojim nesallaf da'at dhe b'kime ta Allahu chofri mi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mi familje ti mbi shokët dhe të gjithat atë që e ndjekin këtë rukë dyri ndinë dhe fund të kësaj bote Të ndërua lezër besimtarni po vazhdojmë edhe sët me ligjëratët e zakonshme në ditë në gjuma mirë pa ga një anë tjetër po fillojmë me disa udhzime dhe porosi të reja që kanë të bëjnë me muajnë që tashmë gjdo kosh për neve e dinë se në që farë muaj jemi Jemi muaj në muajin Ramazan dhe kjo është djumaja e parë e këtij muaji të bekuar. Andaj ajo më e mira, dhe më e pëlqyer dhe më e kërkuara që mund ta trajtojmë në këtë muaj, vetë mësojmë për këtë muaj janë pikërisht fjalët e Allahut xhallahu te ala që flet për këtë muaj. Ka shumë tema në Kur'an, të cilat jan trajtuar disa herë gjatë Kuranit. Jan trajtuar vëlla largo pak prej largo pak këtë kamerë sekond. Jan disa tema në Kuran të cilat trajtuon disa herë në Kuran. Namazi për shembull me 10 herë. Zekati me 10 herë. Haxhi disa herë në Kuran është trajtuar. Përmendje Allahot dhekri shumë herë në Kur'an, e kështu më radhë. Aqërimi është interesantë, veç me një venë Kur'an është përmendje. Vetëm surën Beqara. Ajete që flasin për aqërimen, janë përmendje vetëm në në surën. Në surën e Beqara, dhe aty Allahot gjallë ula ka trajtuar tema që kanë të bënë maqërimen. Edhe vlerë në aqërimit, edhe obligu e shmërim, edhe disa dispozita dhe regullët që kanë të bënë maqërimen. Kjo asësi nuk nëmë kuptën, sa agjerime është më pak i rëndësishmë se tjërat. Mirë po, nga një herë, nga rëndësia e ma dhe një teme, Zotë Gjellëuar nuk e shpërndon, që mos në shpërndon dhe mendja, e bjenë me një venë, që dhe mendjet në fokusohet pikrish në ato e të ku Allah u fletë për agjerimin. Për këtë arsue, trejtimi, ju ishpesht e agjerimit në kuramë, Jep me kuptu se Allahu Gjellua kërkam për neve që Aty ku ka folë për to të kushtojnë vëmendje Të dëgjën mirë Qëfar tha Allahu për agjerimin E qëta njojmë këtë mësë mire Ne duhet të i këtëmi fjallet Allahu Gjellua Gjellua, Gjellua. Dhe të shikujmë se Si e ka të rajtu Allahu Gjellua na agjerimin Dhe Ramazanin Dhe ato ajete që flasin për agjerimin dhe Ramazanin Qëfar kuptimësh dhe qëfar dhe më thë neshka qëfar urtësish dalin nga këto ajete. Ajeti i parë që me te do të fillojmë sëd, është një ajet që e dy gjeni shpesherën, nga se si kur së dha është kjo është ajet i agjërimi, nuk ka tjetër. Për ndaj të gjithë hë që Allah rëdheturën me folë për agjërimi në basë të këtja ajetit. Allah i manuar thotë, Ja, Ejuha, Lëdhine, Amenu, Kutiba, Alejku, Musi, Jamu. Këma kuti be alell edhine min kablikum, leallekum të tëtëkun. O ju që keni besuan, u është bërë juve obligim agjerimi, ashtu sikur ishte obligim për ata për a jush, me arsune vetme që të bëheni të debatë shumë. Vërshdojmë pasajet e tjera, po të ndalim i sot këtu të kjo jetë. Shikujmë se, qëfar kuptimesh mund të nëzirim nga kjo jetë, dhe si këna mundësi me zëgjerua dhe ma te për kuptimin a gjërimi në bastë, fjale sa alloqë e levonë. Filimesht të ndërru dhe zërë, kjo ajetë fillan me një thirje, dhe kjo thirje nuk është si gjdo thirje e zakonëshme, dhe kjo thirje nuk është si gjdo thirje e rëndamët që nga thratë dikushë. Edhe në aspektin e burimit të thirjes është e veçantë, Por edhe në aspekt në e formulimit të thyrës është e veçantë. A ne duhet mundon me meditu të vetë thyrja. Kush për në thratë dhe si për në thratë. Nga si kjo ka pasaj shumë dikim, a kime u përgjigj, a s'kime u përgjigj. Dalon kur dikush të thyrën telefon, edhe thëtë, hajtën me njerë të filan veni, po kush jetë jo Allah. Së mërëndë si kush jetë mune, po të shkajnë Allah. Si ku jetën dikushaj apo banaj kurrë dikush më tya jo. Nëse burimi i thirrjes është i afërt me zemrën, ma kime Epo, më shpejt që më u përgjigj. Apo. Por shaham ozon na ruaj me thirr dikush nga familja e ngushtë, on eja shpejtse është në fund të shtëpij me hershkën, se është serioz po thirr dikush ikujt i, i familjes tona. Prandaj burimi i thirrjes është më rëndësish kush po pa thirr. Pastaj edhe Qysh për të tirë, edhe kjo më rëndësi Me tonë dikush për shambull Burimi i thirës është i ofërë Në rejkët e kuptum Baba, vlau, gruja, motra Po të të ratë dikush Burimi është i mirë Po të tatë, më sugut, kur ti kish punë të hajde? Zgut është, i këllin në punë tjera Se shë që në kësh ka punë Andaj edhe formulimi i thirës është shumë i rëndësishëm Se a kimo u përgjish më njerë A s e në qëfës i këna parasur së të dujësane, burimi i thirjes, edhe mënyre e formulimit të thirjes, të këfjale Allah Gjallavala, atërë në delë shumë në interesantë kë thirje. Allah Gjallavala thotë, ja e juhe lëdhine, amenu. Këllimisht, thirje është pe kujtë, prej zotë gjithësisë. Këfjale e Allahot në Koran, nuk është këthirje asë njëre, kriusi gjithësisë, dhrusi begative, nuk është njëre, Ajë çdo gjë që ka ndorë në dorën e tij, jeta e jon, vdekja jon, pasuria jon, shëndeti jon, familja jon, siguria jon, liria jon, të gjitha e shumtëra janë ndorë në dorën e dorën e tij. Ajë që dikon do ajë bën çka don. Nuk ka dikush që ka mundësi me i ndal vendimin Allah xhallahu ala. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi dikush me i dalë përpara, absolutisht. Nuk ka mundësit dikush me ndryshu atë që e ka vendosë, s'ka kështu. Ky përthirë, andaj fillimisht, veç kër të kupton kush përthirë, të tjetë zemrën të ndëtash nuk ka bash e rahatshme, po, po më thirë kryuasi, e kër e kupton të që përthirë kryuasi, që ka dëmënën për të jitë, në thamë këna munal tash me kuptu këta jetë, jo veç me ka për të jitë ashtu, Kure kuptën dhe se për tjilë kriusi, atërë dy loj përjetimesh kalojnë e për trupin të tënë. Një përjetim është përjetim i gzimet edhe i kënaris. Mu zotit për më thira, e ku shumë në më thirë mu zotit. Apo, në të në din ka e që ty të ka përgjitha, lau ty me thirë. Dhe dy të i përjetim është përjetim i një loj përgjithsi e sërë po më thirë, s'komqarë, nuk di që ka polipje meja, më s'komqarë e pa e kryune, se nuk është tiri edhe ndomët. Dhe thotë, thirëja Allah gjëllë lëvala për ty është, nga një anë, krenari, është ndirë, por është dhe përgjëtësi. Gëse ti e dinë shumë mirë, se zote që ke besu në te, nuk të ngarkam për ti mundësive. Për nda i jera handë këtë retimë, të... kur asë një herë, dhe më th Kur thirr Allahu dhe lavala mos mendo se thirrja është për ti mundësia. S'ka kështu. A ka mundsi dikush prej njerëzve me thirr, në menysë mundesh me të krypunën po të smundosh? A ka mundsi? Jo, po po ka mundsi. Thirr dikushot. Jo vallai, po më keq ball çapase më të posmoj. Ai thirr, ai ka kërkesë, po nuk ti din mundësitë e njerëzve. Ka njerëz që të vlerësojnë më shumë se që ti mundesh. Jo ja, kë mundet këngjë shumë. Një apo sengoj Një po së në krympun Njerës nuk të din mundësit Ose ti nënçmojnë mundësit Ose ti stërmadojnë mundësit Andaj kanë kërkesa këra për të i mundësive Familia jote këra Gruja jote, fmitë të tu Kanë kërkesa Që nuk e din gjepin të tënë Ose në mërin Nuk mundëm Andaj kanë kërkesa Edhe atan familje që i kime të ofërmet Nga një nërës nuk e din mundësit të uabë Pra ndaj Sarë thyrë dikush për n Ti rrinë nëtë Hamene, ta është të këqyri, a ki mundësime a kry një punë? Po folë që ka ki të këqyrëm për shamu, da po? Po a ki mundësime? Po t'i kallëzata një t'i kallëzaj ka mundësime? Me një e cështër është ta përë. E Allah u gjallora, kërthirë, këtë gallës e ki. Apo? Se a i kur nuk thirë për një punë që t'i smunësh me kry, kur? Ma di edhe ndështë a ty duke në fëllim q Se ajtë një ma mirë Se tivit në tonëve Allah dhëtë La ju kelli fëllahu nefsan Illa Allah nuk engarkon Asken për të mundësive Për këtë arsujë në fejnë tonë Gjithë regullë Gjithë thirje Këta, këta mërë nësisim si sim Të paharru shumë Në fejnë tonë Gjithë obligimë që Allah e ka kërku pejneve Ka gjithë mund përjaçtime Këtë për situata të arsye të zakonshme. Prandaj Allahu ithrat ata që janë në situata të arsye të zakonshme e ata që janë në situatë në situatë të arsye të zakonshme ju çel rrugë edhe aty ne. Prandaj gjendi e zakonshme është me pas uj, amas me pas ujë, ama me pas ujë. Jo, shtat normal, në vend normal e zakonshme me pas ujë. Nuk ka ujë në gjendje lufte, nuk ka ujë në gjendje krizeve. Nalët uj, ka problem ama Në gjendje normalë, funksionën të venje në hatë, mirë Dhe pas uj Pandaj, Allah në dhe në marë abdes Po që nalët uj E kur nalët uj A është gjendje e zakonshme, e është zakonshme E është zakonshme E, e atërë për gjendje e zakonshme Për dërën e dhejën, ka të e më matën Që ka gjithë mën qilud E kjo rëzot i unë, a i qëna një Për këtë asuje Kur thirë Allah gjallëvalë e kërnaris, është të tiri e përgjëtësis dhe e mundësis. Për ndaj, burimi i thiris është këtë. Allahu Gjellë One. Mire. Tham, edhe e dyta që me rëndësime kuptu, të këthirja është këshë, formulimi i thiris, qështë përthirë? Allahu Gjellë One, a ka, a ka drejtë, nësë bënëm vëqë të si pyqës e ka drejtë, Me thyrë Allah gjallë ola o i shkretë, po, qashtu të i parazutët. Me thyrë o fukara, qashtu i parazutët, përse kushë i pasën përse të zotë gjallë ola. O bërqli, qashtu të ashtu, përse se ki bërqa? O gjunahqar, me thyrë, o mëkatar, qashtu. Thirëj, edhe hisë du të më prekë, qashtu të ashtu të vë Allah e Zatë, mire ki, qashtu të. A i ka mundësi me të përzjedh Shpar dhe emni me thyrë Edhe mës me të lëndu Ka mundësi Edhe nuk duhet asë një herë Thyrja e ti Me të shka këtu lëndime E pësë së më thyrë ka kështu Se që është tira i që ashtu i Me gjithë këtë Shukani kë, kësh, më, vëllë, kë, këtë kështë Vëlloj, ta kënojsh zemrën kjo kë. Kjo ta fladit zemrën kjo Me gjithë të këtu mundësi Allah o e përzjedh Emni në matë mirë të mundë shumë mbi bazën e punës më të mirë të mund shme me thirjen më fisnike tira lojgjën levale o ti që ke besu e ta shtimere jetën tone edhe këqyrën jetën tone qëfar këpun shki bo ke bo një pun të mirë ke një mu ke bo pun caktur me të mirë e qatë që ke bo edhe me thonë Hajde për zgjidhjen e emën për vete, jo ato që të ka gjithë baba, ato që e keni dorfitë bashkëtoj. Në emën për zgjidhje tipive të stonë. Bashkë punëve të kaluara ç'i ke bë? E na bashë do të po thirrën ty. A kse pasmusi me çet një emër më të mirë se emri i besimit? Jo valla. Emri më të mirë se emri i imanit, se emri i besimit në Allah xhalllora nuk mundesh me jetë, e po mundesh po. Hajt magjini punë. Më thirr o namazli, po pse e pa falësh? Pse e besimtar? Besimi më dalë se namazi. O haxhi, po haxhi është e ke punë janë vjet haxhit. E besimin e ke vazhdimisht, çfarë është mënalt? Madje haxhi është ku pse muslimani se mos mekon si shku? Besimi është mënalt. O ti bujor, dordhën si po jap. Po mirë, ajo bujarija është ndërmë besimit, sepse mekon ndërmë besimit s'pranohet. Atë shikoj gjithë rrugëto të besimit. Emër më të mirë se që të ka përzit dhe Allah sun të përzit as baba, as non, as kur kush eq andaj të ka përzit amen ma të mirë o ju që kini besu o besimtar o ju që kini bo punën matë mirë të mund shme njëtën e juve ju që kini pasë rastin të jenë të nderuar me veprën matë mirë që dikush ka mund me bon fëtyrë në tokës besimi me besu në Allah në që në valë e dhe nëndë a ka veprën ma shëmtume se me më hu zotin par më na më qu njëri ta shtethe është koha mirë asë s'ka borë, asë ko shi me thonë njëri përshambull me tentu më nabit neve se të rashi ishtë përshambull, të rashi aspe shenja jo, aspe shomë se s'kene që me pasë, se s'pa bian e ajë më nëtë më, na, më nabit edhe ketë ta keshëm e ta edhe kemë edhe, momërëzët, të e nërmën, sërtu roshi, a i munot edhe kemën të halë të mërën prajgare. Mas do vjetët, a po, kur dëndikush me e, e lafdu qatë njerëit, që tëjke para përës vjetë i po bjënëshin, mi thonë, i me që filonin, bële një vaktë, tëjke po bjënëshin, kur kur së tëjka tëjke po bjënëshin, a ke li vdu? Njësë e këllivduti, a bële me unë që krytët me mujdo më harruqë ato se që akumë thonë nële mëzda. Pse? Pse ka arë me një të kunder të komplet të asaj që kur kushë se thë të shëtë, as menja, as synja, as veshë, as. E në duket e që ditëshme dhe hajgare me thonë, po bjenë shë jesu të rashi. E sa është hajgare më bëti kohon që s'ka zhatë, a jenë nërmalti. A po, a ki menti, për shab Pra ndaj, nuk ka mundësi me në nëqmu njëri vetën ma poshtë Ska ma poshtë me shku Se me mëhu Realitetin në më matë madhë Matë dëvërtet mundë shumë Egzistimin e lojën levale Gjështë shka ka të zonë që zotë jështë Gjështë shka ka të sirë ti E krejtire ta pra Përëndaj, e kondër ta Po himi i kësaj dëvërtete është Nderi maj madhë Tjera të pastaj, nderohen në emën të këti besimi Përndyshe në munges të besimit njëri u pas të tjërat nuk mundet me jadhon vlerën e meritume e mbi bazën e kësaj Allah u pëthyr e më të asil prap një shemë ngejt e përdesme dy kush më të thonë më amen më të thyr e aj është më iri se ti edhe përsa saj karkohet një farë, një farë. Yuria për shemb, o ağj, o bacs so, ose këna, ndo të shpreh përpara për që ka vëfur respektin, jo drejt o Filan. Sa ta thoin pubu, pse që na rut na dele bashkëan, që na dalem me zvetat, që po shkon drejt namun. E qeshtim me thitë gjush, o Filan. Heç paton çka po don, e bën jet mos më e kthyer. Të s'po dimë thirr. Ble do do mohon që kanë shkuën hax, hajj, mos mund haxhi jet hotra apo. Shku në haqqia tje 8 km kënë botë i po ma Andaj Njëri ka qëf Me e thirë me amën të mirë po. Me bu me thonë Djalë e të po. O babush, o zamëram Apo E bën jetë e që ka po tënë Beqë se po di me thirë mirë, po ta këna të zamërë E bën jetë me Apo E bën jetë mi u përgjigjit E Allah o gjallë u ala këpot O ti maj mirë jamë Se majmisë e muslimonës e besimtari s'ka, a po? O ti majdashnë jam. A ka majdashnë të Allah së besimtari? Nuk ka. A da e shikë që është për të përgëdhel, në hymje, në thirje për të përgëdhel, ka që mirë. Kë është për të përgëdhel? A e që s'ka në vaj për t'jopë. Gjido kë është në këtë ftyrë tukë që kërkëm për t'je, kërkëm se kërkëm në vaj. Mos me pas andaj është e natyrshme nevojtari me të përgjël. Është e natyrshme nevojtari apo ka pak me dashimin e Tuhu. Është është e natyrshme. Me li fdua është e natyrshme me me vizituar e natyrshme është, është ka lazemaj. Se vullallai si s'po ka lazem po, po të harron. S'ka nevojë as vjen me të pakush, po as vjen me me vet kush, as vjen me të premtu kush, asa apo Ama kërën lazën, tani ishe tonë vinë Edhe shprejnë interesimin se e kanë për të mirën tonë E përdojnë po tyje, tyje, na Kërëmet pasë tyj, kryesuarin e kështë më ratë Pse? Te i të marrën që ka për po i duhet Si të marrën që shtu i njerës E Allah o gjëllë lewale kërë të tira i duhet një senë? Kërë Allah o të për gdhejle, i duhet një senë? Jo, Allah o Nëndaqë a gjërani Nëndaqë mësë a gjërani ndaq falëni, ndaq mësu falëni që është dëni bënja në se Allahu gjëllë uala kjo kur gjë nuk indikën absolutisht asë nuk përja shtojmë fuqin e pushtetin e Allahu të menginim, e as me gjinim e asë nuk jam munguim me mësajinim Allahu vetë ka thunë jenë pun të juve u aruj keni me dhonë lëgari, keni gjinu keni më shpërblis, keni gjinu, ka me dënu për të ju është kompletat për të ju është e ta është të kërë parë tën kjo përkthëllje, tën kjo dashni, tën kjo hyrje, tën ky respekt, tën ky nder, tën ky privilegj, gjitha këto edhe s'ka kurfër interesi a është thirrje veçantë për ty që kur kusht ka thëgju është kur a është po. Shikao, shikao sa so kuptim er të veç fjala o ju që keni besuar. Fjala Allah është e thellë. Fjala Allah është është është s'ka s'ka s'ka, ska. detja që janë Asko, asko, dru që shëndrot në, në, në laps e, e, e, e në gjyr nga deti që ka mundësi me i shkru komplet Me anëgjit pikën fjole sa da gjëllevala Ashtë fjole e thejl E ne këna obligim me kuptu pak ma fel të kuptu Jo, beqë ojë që keni besu, a qka? Jo, jo, pak ma fel, shë i ka sa so kuptimin E nëzirë fjole, ojë që keni besu Thirje e ndelet e përgjëtsis e mundësis Thirje e përgjeles A ne ote që keni besu, ote i majdash një jam o ti miku jem, o ti me i aforti jem, o ti që e ki përkrajjen tem, e kështë më rë, o ti që e ki faljen tem, o ti që e ki shpëvlimin tem, ti, ty po du me të adhon. Ah, Ndim pak ma, ma nërëjushe atëm, ty po të thirë, kush që ja mune, a po, valahi, me të thonë dikush, që e kjarru telefonin të shtëpijës, e don. E habi. Kur e kuptoj në shpe, thonë dashvis, pse besa me rast telefonim, apo mbaro? Pa di çka ka bëu të tjerë, kryetari fillon bania. Sipas banajgorëve, po m'thirrën mua. Apo, sbeson? Pse sbeson? Po çka ka punë me mua, o Allah? Kush jam unë me m'thirraj, po? Në njëri që sot më koni fort, kryetari sot i kuft dekë kaq më prit, si ato si neva tonë. Amë duket gjithë jush mua, çudi duket ndërsa Zotë i gjithësis, po ty për tjirë Ti që ke besu, ty për tjirë Allahu e ka një kërkes pejteje Për ndaj ka thonë Ablaj Ibn Mesudi të ndërmëzër Kjo shok i pegamertëm, kjo njës i Kur'anit Ka thonë Ibn Mesudi Ku do në Kur'an që e ndëgjani i fjallin O ju që keni besu Ja e ju helle dhine amanu E nini këthirje, thot menjëher nallu Hapi veshtë Nga se Zot i gjithësit për të thyrë, në lupak. Shqika që ka përdo në përti. Se me siguri, mas kësoj kërkesë, mas kësoj firje, ka ndë një obligim, ka ndë një lajnë me ta kumtu, ka ndë një ndaljes, që ti du është tash me dhe pru, ose me zbatu, ose me ljargu, ose me besu në të diqka përti Allah për kërkan. Për ndaj, mere koronin shqipë, nuk dhime arëbesh, mere koronin shqipë, A do të shkoj aty lezosh, lezosh. Kur po vjen te aty te Ajeti, ojë që ne i beso u. Dal. Këto po vdi tashmë zotin. Unë më haqi këmbesu, alhamdulillah, ne na musliman besimtar e ty Allah po ti. Ç'është çka po tën zotë Allah? Ç'është çka po lyp? Nga se kur po na bën telefoni aty tik tik, po japsha që erni mesazh me herë, tu bu mohabet, tu ngër bu, vetë ç'u kurr çaj. Me herë edhe mesazhet ka thju Allahu xhelalu ala hap mesazhin qesoja po li bëzoti pe te jap apo hap nga sa e ka dërguar për ty kët mesazh për të mirën tone prandaj o ju që keni besu po ju thirr Allahu xhelalu ala e kuptuam kët thirrje çka ozat jemi tu që dëgjua po presumr kërkesën tunde i kemi kthy vesh edhe zemrën ka thirrja jote or na zoti që nisi të gatshëm jemi me upërgjigj e qështë të bënë robë i edukumë robë i selëmë qështë të thëtë i gatë shumë jamë Allah gjithë mundë nuk i thëtë Allah të këshyria po kamë nësjera, po kamë vakta nështë qëfë që a posë balë po a ja, kështë robë i edukumë së thëtë e po do njështë nënjë vë po Allah qëfë kamë u falë balë, po vakë së kamë së ki vakë për zotërë për Allah në së ki vakë e kër së ki vakë për Allah në për kamë ki vakë e Niko ca këtu më mos habukoma. S'po tot le bukuket. Po do sahat për mua, hajtë shon për mua, po mësh mren ta buk. Çfarë thua ti? Po dhe bëll çfarë po, s'po pun tonë. Po na pun tonë, më mos besimi këta çoti në fund. Sa naçi punjim s'po pun tonë. Edhe po e shtu, po alhamdulillah, po nafroskan besimin e anxhel laura, po e çim për para. Pse? Pse s'po na thirr gjithçkushi? Për çata. Wallahi kur do më thirr në fytyrë tok, më mos habukë çatur, po me Allah po. Sëmos domo, së merrova, së mos domo. A ma lloq ku po that përgjigjesh? Për çfarë asyre? Për çka nuk kosh kë thirrë e zakonshme? S'ndim me gjithkushi. Prandaj, robi e dukum. Robi i vërtet, besimtari i drejt. O ti që ke besu, po zoti on te gatshëm imin. Sem'na tuniem wa ataana. Edhe kenë vendosën bu në shtru. Nuk e dim çka ka. Na kallzum çapo li ballahu na ala afillë mir. Amma Hitsë për nëjë tërën që komënë atonë Na e përmblidhëm Ga dishmërinë maksimale Me në unë nështru Pse thiri është shumë e veçantë Thiri është shumë spesifike Par këtë arsujë edhe Përgjigja është shumë spesifike Askujt nuk i përgjigjemi Si Allahot Gjithu kur që ka nevoj për neve Dhe na thërat i përgjigjemi Për atë së kemi mundësi dhe ku normalë e kipur ndërsa kër në athetë Allah Gjallora kemi një përgjigje dveçant specifike edhe në aspektin e kvalitetit e cilcis edhe në aspektin e shpejcis edhe në aspektin e gadishmëris edhe në aspektin e sakrivisis gjitha këtu e në dveçanta pse? pse ka thonë ojo që keni besu e ma sërë që ka thonë ku ti ba alejku musni amë o është bërë ju vë obligim agjerimi që të dashë të Allah më në thonë Amur e mërë e veshë në besimtarë o është bërë obligimë a gjërimi e në këtë fjallë o është bërë obligimë a gjërimi ka kuptime halama shumë se ojë që keni besu që kejtë ne mërë këtë piesë në kësaj ojë që keni besu mirë po nëse që të kuptim ojë që keni besu mësuhë më përgjigj që kjo është mërëndësi edukata e komunikimit me Allahun edukata e për Nga se jo gjithmon ka edukat të duhur Më përriq me allangële le vanë A për të në kërthrata e të jomë Jo gjithmon njerë kan edukat në duhur Andaj në vynë tërbija Në vynë edukata Në vynë, në vynë, në vynë karaktere digniteti Këto duhe me qenë tek besimtare Andaj edukata besimtare Filimisht është ndaj kujt Andaj Allahot Pas taj ndaj të tjerë Nëse jim të edukuar Andaj Allahot të ndëllënër Prindin deru, nëse e ke mësuf fmin ton, nëse ke edukuf min ton, me ju përgjigj Allahu që çdo ditëse ai komeditë edhe ty po të përgjigj, hiç pa mësushur. Pse? Pse edukata ndaj Allahut e mëson gjithsesi me koni edukum me prindin. A më anços se ka ndonë edukatë e përgjigjës dej Allahut, se ka ndonë edukatë që mund të sill me Allahu xhallahu ala kon frikë që s'ka me as me ty mund të sill. Kon frikë. Edhe ty thot prit më pak Apo, kër Allah dhe dhe të prit pak, përshës të tyjo, për... s'kam vakt, fat kecish shpesh, herë kjo fjallë, përndë gjuhet për i thmive, dhe i përndër, s'kam ku, kam e dalë, shumë polipët e ti, fat kecish, apo, e Allah dhe dhe, vële te kull lehu ma uffin, as uff në stuist, ju, ju im lodhe, kjo shumë asht, as, pff, qështu së bërë me thonë, kër lijë prindit qëka, as, qës A me më mëmrinë këtë drejgje, duhet njerë Allah me të më tonë, uff... A po, duhet ati njerë me të më tonë, uff... Tani me tonë të jopëtën, se që është u shkarani, apë... Pra ndaj... Një prind që e kath minë rukëdzoj të duhet më gëzohë Kja se të miret i ka mikorë Edhe prind i vetë vëllapën Edhe veni, dhe si kur që u kam pëthënë gjithë mundë Dhe këto pëtume përbillë që ka kohen zonit Asë një prind... Në, unë e di që këtu ska kështu, por po ka jashtë fatkeqësisht të ajo mërim më mësu, mërim më u fol ku do të keni mundsi. Nga se njerëzit po kanë frikë para gjykime. E kuptoj vallahi, e kuptoj, po duhet më qetësu njerëzit. Një thon, nëse çika jote ka vendosur me vendosur shamin, mos tho të vallahi se kim ia po harin ti e familjon, vallahi popa. Nëse nëse djalit ka vendosur më fal më onjë po, të po gëzo më Allah, mos ka fto çaj, gëzoçi bile dikush pi shtëpis tonë pe vjen Allah pe bën sejdë. Jo më ndaju kara përshëmbol Navin, navin yora gara. Leta të shkuara nga të ndryshëm apo që kanë dhunë presione fatkeshësh, rrahiën dhunë familje. Pse çka ka ke bu? Pse po falna, subhanallahu. Andaj çikpren tysh tani, nëse ka drejt me me uan ku, do thon, mban fëmia, nçun dëm. Këti bojnë gjithasë edhe uft thojnë edhe këte prut thojnë edhe të harrojn këti bujn. Ngase kur e harron Allah xhalleu ala mos prit më roma ndikush tjetër të të po. Pastaj epsh edhe koha e interesit vetëm skumo të tjerë. Të Prandaj investimi më mirë është më i mësu, o ju që keni besu, që kjo është më mirë, të educohemi në nihien e kësaj thirrje, o ju që keni besu, ta kuptojm drejt këtë thirrje, dhe të kemi edukat mjaftueshme si më upërgjigj që është e që na duhet, e pasaj tira të ashtë la gjerimin pytje, ashtë namazin pytje, a që kam pytje, të gjithë e në pasaj ma let, kur ne kuptojmë e kuptojmë thirjen që është duhet. Allah në e mundësoftë, që ti përgjigjemi Allah me edukatë të robit, me edukatë të varfërit, me edukatë të nevojtarit, me edukatë ati që është i përullën, kur ajtë në atratë, ti themi le bejkë, o zotë, duke na përgjigj gatshëmimi vetëm tregoj çka duhet me bën atë shkretë. Po të lub naçi na ke zgjidh neve. Do të lub naçi neve po neve për na jap kthirë. Na janë të gëzuar shumë. Jena të privilegjuam që na kanë dërguar me kthirje dhe po na ndron me këto obligim. Gasa agjërimi është në Ramazan është nder sikur shikojmë përmend inshallah. Me kash kur dovon Zoti është përbled nderoft. Allahu aprovon dhe u bë skuoll agjërimin gjitha të gjitha punët e mira. Allahu na mundsojë që më të vërtet Në këtë muaj të bekum, Allahot në, në falë më katët, në pajtonë me zveti, në është të në dashnin. Allahot gjennë laurat të në ndryshonë për të mirë, dhe ljusë Allahot gjennë në gjerajë që me të vërdet këj muaj tjetë një muaj i, i mirësive dhe begative të shumë.